Раптом душу Юлії осяяло світло, і вона знайшла слова, щоб виповісти те, що виразно побачила у своєму власному серці. «Що діється?» – почала вона дуже поважно і спокійно. «Що діється у твоїй душі, Гедвіго, коли ти питаєш мене таке?» Що для тебе кохання, про яке ти кажеш. Правда ж, треба відчувати такий могутній, непоборний потяг до коханого, щоб жити тільки думками про нього, щоб задля нього цілком відмовитись від свого Я, щоб лише в ньому вбачати всі свої прагнення, всі надії, всі жадання весь світ. І це почуття має підносити нас на вершини блаженства. У мене голова крутиться від такої висоти, бо звідти мені видно безодню, з усіма жахами неминучої загибелі. Ні, Едвіго, це кохання, таке саме страхітливе, як і гріховне, не запанувало в моїх грудях, і я твердо віритиму, що моє серце лишиться навіки чистим, навіки вільним від нього. Але може, звичайно, статися, що ми вирізнемо якогось чоловіка спосеред усіх інших, відчуємо до нього глибоку пошану, чи навіть справді чоловіча сила його видатного розуму викличе у нас щирий захват. Навіть більше в його присутності нас охоплюватиме Якесь приємне, загадкове почуття, що підійматиме нас у власних очах, нам здаватиметься, що наш дух тільки тепер прокинувся, що нам тільки тепер усміхнулось життя, ми радітимем, коли він приходитиме і сумуватиме, коли він ітиме від нас. Ти звеш це коханням, коли так то чому мені не признатися тобі, що наш зниклий Крейслер викликав у мені це почуття і що мені його дуже бракує? «Юліє!» – вигукнула князівна, раптом підвівшись і пронизуючи Юлію палаючим поглядом. «Юліє! Чи можеш ти уявити його в обіймах іншої, не відчувши невимовної муки?» Юлія спаленіла, і голосом, у якому бриніла глибока образа, відповіла. «Я ніколи не уявляла його в своїх обіймах». «Ох, ти його не кохаєш! Ти його не кохаєш!» різко крикнула князівна, і знов упала на канапу. «Ох, якби він вернувся!» – мовила Юлія. Почуття, яке я маю до цього дорогого мені чоловіка, чисте і невинне. І якщо я ніколи більше не побачу його, однакова думка про нього, незабутнього, освітлюватиме моє життя як прекрасна ясна зірка. Але він напевне повернеться. Бо як може ніколи перебила її князівна гостро і твердо. Ніколи він не зможе, не матиме права вернутися, бо, кажуть, він перебуває в Канцгаймському аббатстві і скоро, зрікшись світу, вступить в орден святого Бенедикта. На очах у Юлії з'явились ясні сльози. Вона мовчки підвелася і відійшла до вікна.